Elhelyezzük a raktárhelyiség hűtőjében. Andrew Pennington lehorgasztott fejjel ment ki a szobából. Rész feltekintett. Odaszólt Poirónak. Mr. Pennington nem érezte valami kellemesen magát. poáról bólintott. Annyira, hogy zavarában nagyon ostoba hazugsághoz folyamodott. Nem volt ott a templomában, mikor a sziklahomlás történt. Én megesküthetek rá. Éppen onnan jött.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 Lehetett Rozalinak bármi indító oka? Talán nem kedvelte Mrs. doyle féltéken Féltékeny lehetett rá. ez azonban igen kevésnek tűnik, ha gyilkosság indító okát keressük. Az ellene szóló bizonyítékok csupán akkor meggyőzőek, ha találunk ugyancsak megfelelő indító okot. Nem tudunk korábbi kapcsolatról Rosali Oterborn és Lina Doyle között. Miss von Schiller.